Godina je 1235. Na Ugarsko prijestolje dolazi Bela IV. On je još i kralj Hrvatske i Dalmacije. Njemu je tada 29 godina. Bela IV. htio je obnoviti svoje kraljevstvo. Njegov otac, andrea II., to je kraljevstvo skoro upropastio svojim lošim vladanjem i bezuspješnim ratovanjem. Ali Beleni planovi obnovi kraljevstva morat će pričekati. U godini kada je on došao na prijestolje, daleko na istoku u gradu Karakorumu, održana je skupština na kojoj su donesene odluke koje će skupo koštati ne samo Belu i njegovo kraljevstvo, nego i dobar dio Evrope. Godine 1235. u Karakorumu, sjedištu Mongolskog carstva, smještenom na gornjem toku rijeke Orhon, održan je Kiriltajn velika skupština mongolskih plemenskih stariješina i vojnih zapovjednika. Mongolske vođe je 1235. na Kiriltaju okupio Džingis Kanov sin i nasljednik, veliki kan Ogotaj. Na tom Kiriltaju odlučeno je da će tri mongolske vojske biti poslane kako bi se kaznila kineska dinastija Sung koja je vladala jugom Kine. Sjevrije već tada nadzirala mongolska država. Na tom Kiriltaju iz 1235. odlučeno je i da Koreja mora platiti za stalne ustanke protiv mongolske vlasti. I na tom Kiriltaju odlučeno je da jedna vojska pod vodstvom Batukana krene daleko na zapad kako bi pokorila bugarena vojska. Volgi, Kumane i Ruse. Ta će vojska skoro ubiti Belu i opustošiti cijelo njegovo kraljevstvo. Rusija se s Mongolima prvi put susrela 1223. kada jedna manja mongolska vojska, koja je izviđala daleke predjele nanijela vojskama ruskih prinčeva težak poraz na rijeci Kalki. Poraz je bio težak, ali izbunjujući. Pobjednici su nakon pobjede jednostavno otišli. Kroničar iz Naugoroda piše. Vratili su se s rijeke Dnjepar i ne znamo ni odakle su došli, nikamo su otišli. Samo Bog to zna. Jer ih je on poslao na nas zbog naših grijeha. Četarnaest godina kasnije ti su se misteriozni pobjednici vratili. Mongolska vojska imala je oko 120 tisuća ljudi. Pored Batu Kana u njoj najvažniju ulogu imao Subdej, tada 60 godina star iskusni veteran prethodnih kampanja. U jesen 1236. pokoreni su bugari na Volgi. U isto vrijeme kumane koji su također živjeli oko rijeke Volge pregazila je mongolska vojska. U prosincu 1237. došao je red na Ruse. Mongolska vojska je zatražila od vladara Rjazana da se dobrovoljno preda. On je to odbio. Počela je opsada tog grada smještenog na obali rijeke Oka. Opsada je trajala pet dana. U kronici nazvanoj Priča o uništenju Rjazana piše... Batu je često napadao sa svojim jedinicama, zamjenjujući ih svježim trupama, dok su se građani Rjazana borili bez smijene. U zoru petoga dana poganski ratnici počeli su juriš na grad, neki s bakljama, neki s ovnovima za bušenje bedema, a drugi s bezbrojnim ljestvama za penjanje na zidine grada. Taj je juriš bio uspješan, mongolska vojska probila je zidove Rjazana i ušla u grad. U kronici uništenju Rjazana dalje piše. Spalili su sveti grad zajedno sa svom njegovom ljepotom i blagom i uhvatili su rođake Rjazanskih prinčeva, prinčeve Kijeva i Černigova. I uništene su Božje crkve i puno je krvi proliveno na njihovim svetim oltarima. I niti jedan muškarac u gradu nije ostavljen na životu, svi su bili mrtvi. Svi su do dna ispili istu gorku čašu i nije ostalo nikoga da žaluje za mrtvima. Nakon Rjazana padava ovaj je grad za gradom. Moskva, tada od male važnosti, Vladimir, sjedište princa Jurija II. Veliki dio građana Vladimira potražuje sklonište u crkvama. Mongoli nisu znali što te građevi predstavljaju, pa su ih zapalili zajedno s ljudima koji su se u njima sklonili. Slobodan je ostao jedino Novgorod na sjeveru Rusije. kraje ožujka Mongoli su krenuli i prema njemu, ali je nastupilo zatopljenje koje je u more blata pretvorilo putove. Mongolska konjica po takvom terenu nije se mogla kretati. I tako je Novgorod pošteđen. Juriš na Rusiju počeo je u prosincu 1237. Završen je krajem ožujka sljedeće godine. Onda je Batukan odlučio udariti na jugu na Kumane i plemena na Sjevernom Kavkazu. Kumanski kan kotjan pobjegao je s 40.000 kumana u Ugarsku. Plemena na Kavkazu nisu izdržala nalet mongolske vojske. Prihvatila su novu vlast 1239. godine. Batukan je zimu 39. i proljeće 1940. iskoristio za reorganizaciju vojske. Onda je došao na red Kijev koji je zauzet 6. prosinca 1240. Kijev, tada najvažniji ruski grad, sravljen je sa zemljom. Onda je došao red na zemlje Srednje A Dvor Bela IV. koji je primio one kumane koji su bježali pred Mongolima, došla je poruka od Batukana. Čuo sam da ste prihvatili kumane koji su moji podložnici i dali im svoju zaštitu. Zapovijedam vam da ih odmah otjerate, jer time što ste ih meni oduzeli, postali ste moji neprijatelji. Njima je lakše pobjeći nego vašim ljudima. Oni žive u šatorima, dok vi živite u kućama i gradovima. Batu Khan se još požalio Beli četvrtom da se njegovi izaslanici, poslani na Ugarski dvor, nisu živi vratili. Bela nije vratio kumane mongolskom kanu nije dao objašnjenje što se dogodilo s Kanovim i zaslanicima. Kako bi se u vrijeme kampanje protiv Ugara osigurao protiv napada sa sjevera, Batu Kani je u staroj tradiciji Džingis Kana odlučio preventivno napasti područje odakle prijeti opasnost. 13. velječe 1941. mongolska vojska prešla je smrznutu rijeku Vistulu. 22. ožujka došla je pod Krakov. Na cjetnicu spalili su taj grad i odveli puno ljudi u robstvo. 15. travnja mongoli su kod Lignica, današnje Legnice, porazili poljsku vojsku pod Henrikom II. princom Donje Šlezije. Češki kralj Venceslas povukao se u brdovite predjele Češke i Moravske, gdje mongolska konjica nije mogla u potpunosti iskoristiti svoju pokretljivost. U isto vrijeme, drugi krak mongolske vojske došao je do Dunava. Kako Batu Kani, Subdej nisu mogli napasti ugarsku vojsku koja se nalazila s druge strane rijeke, prema ustavljenoj mongolskoj taktici počeli su se polako povlačiti na istok. Bela je s vojskom slijedio Mongole. Leo de Blizu mjesta gdje se rijeka Hernaduljeva u šajo na lijevoj obali Hernada Batui i Subdej odobrali su mjesto za tabor. Beleza povijedio vojsi da stane. Ovdje je pokazao kako je loš za pobjednik bio. Dopustio je da se njegova vojska od oko 65.000 ljudi u tabori na području koje je bilo premaleno. Što više Okružio je svoje trupe prstenom kola, zajedno povezanih lancima i konopcima. Vjerojatno je to trebala biti zaštita od mongolskih napada. On nije uvidio da time zapravo zatvara svoje vojnike. Takva je bila situacija na dan 10. travnja 1241. U noći 10. travnja jedan je rus pobjegao iz mongolskog tabora i obavijestio Belu da se mongoli spremoju na napad. Bela nije reagirao. Te noći Batu Khan i njegov brat Šiban prešli su s dijelom vojske sjeverno od rijeke Hernadi Šajo. Na jugu je pak Subdej došao do prijelaza preko rijeke Šajo i čekao. Pokušaj Batu Kana na pređe rijeku bio je otkriven. Jugarska je vojska napala. Predvodio je Belin brat Koloman. Leode Hartog piše... Pokušaj Batu Kana da preko mosta dođe na zapadnu obalu rijeke Šajo bio je otkriven i ugarski protunapad predvođen Kolomanom odbacio je Mongole. Ugari su bili pobjednički raspoloženi. Batu Kana je ponovno pokušao stvoriti mostobran zapadno od Šaja i na njegove trupe ugarska je vojska usredotočila cijelu svoju pažnju. Vjerojatno je to bilo ono što su i Batu Kana i Subdej željeli. Subdej, koji je do tada čekao na svoju prigodu, bio je u mogućnosti bez otpora prijeći Šajo na jugu i doći do ramnice Mohi. Tamo je u kratkom vremenu okružena belina vojska, već dio nje bio je skučen u svom taboru iz kojeg nije bilo izlaza. Ujutro, 11. travnja 1241. sve je bilo odlučeno. Nakon kratke borbe sabijena ugarska vojska odlučila se na bijeg. Ugledala je prolaz između mongolskih postrebi. Bila je to još jedna klopka. Ugarske vojnike u bjegu ubijali su mongolski konjenici. Ugarska vojska doživjela je težak poraz. Tijela ugarskih vojnika i vitezova pokrivala su zemlju na udaljenosti od dva dana hoda od poprišta bitke. Koloman je poginuo, ali kralj Bela IV. bio je u bjegu. Dinastija Arpadovića ponosila se time da zna kako treba postupati s narodima koji su došli s istoka ostalom, njezini preci su nekada s istoka došli u Europu i harali po njoj nekoliko desetljeća. Sada je jedan Arpadović bježao dok mu je kraljevstvo uništavao osvajač s istoka. Bela četvrti uspjeće obnoviti svoje kraljevstvo, ali Arpadovići neće dugo nakon te katastrofe vladati Ugarskom, Hrvatskom i Dalmacijom. Danas u povijesti četvrtkom govorit ćemo o tome kako su Arpadovići izgubili Ugarsku i Hrvatsku krunu. Naš sugovornik je dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Bela četvrti pripadao je dinastičkoj kući Arpadovića, koje je utemeljio Arpad. Pod njegovim vodstvom, krajem devetog stoljeća, Ugri, Mađari došli su u Europu i počeli ju pustošiti. Arpad je umro 907. godine. Njegovi nasljednici nastavili su predvoditi pustošenje Europe sve do 955. kada je mađarska laka konjica teško poražena na Leškom polju. Arpadov praunuk Geza uspostavio odnose sa zapadnim državama. Jezin sin Stjepan okrunio se za kralja Ugarske, prihvatio kršćanstvo i počeo pokrštavati svoje podanike. Belini preci, kraljevi Ladislavi Koloman, proširili su Ugarsku vlast na Hrvatsku i Dalmaciju. Ali Koloman je umro 1116. Nakon njega kraljevstvo će zahvatiti Rasulo. Rasulo će pak iskoristiti jaki bizanski carevi iz dinastije Komnena, govori dr. Gordon Ravančić. Poglavito će, će situacija biti nejasna u doba Geze drugog Ladislava, drugog i Stjepana četrtog i Stjepana trećeg. To je generacija Arpadovića iza, iza Bele druga, jer će tu doći do potpunog rasula kraljevske vlasti u smislu e, nekakvog dakle, stvaranja središnje jake dakle, kraljevske kuće. Tako da će, se tu, da će tu dolaziti sve do razdoblja Bele trećega, do jednog dakle, posemašnjeg kaosa, unutar kojeg će dinastija Komnena od 60. godina 12. stoljeća jednostavno to iskoristiti i napraviti dan u doba vladavine Manuela Komljena jedan duboki prodor u taj prostor zauzeti čitav prostor današnje Bosne južne dijelove Ugarske i jednostavno staviti Ugarskog vladara Stjepana Četvrtog u poziciju da mora priznati takav mirijek ko će se pokušavati on odupriti tome. Tek će Bela treći Njegova, njegova sudbina je vrlo zanimljiva zato što je on bio jedan od pretendenata za bizansko prijestolje jer se je našao kao talac i garant jednog od mireva između ugorskih vladara i bizanta, naći će se kao talac na dvoru Komnena. Budući da tadašnji vladar Manuel Komnen nije imao u tom trenutku muških potomaka, on će jednostavno biti predodređen za nasljednika i dodijelit ćemo se titula despota koja je uz Bazileusa, dakle cara Komlena, bila najviša, najviša titula uh, u Bizanskom carstvu. Međutim, sa promjenom situacije i činjenicom da će Manuel Komlen ubrzo potom dobiti sina, Bela treći će bit gurnut u drugi plan i u trenutku kada će se nakon smrti Stjepana Trećega, koji zanimljivo dolazi na vlast iza Stjepana, Stjepana Četvrtoga, ali upravo zbog tih silnih dinastičkih sukoba će uspjeti, uspjeti se uspjeti na ugarski prijestoj uz pomoć komljena i uz obvezu da nikada više Ugarsko kraljevstvo ne napada Bizant. Ne. Manuel Komnen bio je ambiciozan čovjek. Namjeravao je vladati cijelom Ugarskom, Hrvatskom i Dalmacijom. Godine 1167. on će osvojiti Bosnu i Hrvatsku i Dalmaciju južno od rijeke Krke. Svojeg čer udao za Belu, koji je kao Ugarski krunski princ bio talac u Carigradu. Tamo je Bela dobio i svoje bizansko ime, Aleksije. Manuelova vladavina nije bila svima mrska. Toma Arhiđakon ovako piše o tome kako je Bizanski car vladao u Hrvatskoj Dalmaciji. Čitava Dalmacija i gotovo cijela Hrvatska bijaše podložna caru Emanuelu. Ovaj pak bijaše veoma milostiv prema svim svojim podanicima. Nije birao daća, nego je veledušno raspoklanjao svoja dobra. Sve bi častio koji su k njemu dolazili na poklon, pa će bi im putne troškove iz svoje carske blagajne namirivao. To znavši koliko ima duša u Splitu, slao je svima potpore. Čak i djeci u kolijevkama darobao je po jedan dukat. Manuel Komnen nastojao je obnoviti nekadašnji sjaj Bizanta. U toj obnovi zaboravio na Prijetnju na jugu. Tri puta bezuspješno slao vojske protiv sultana. Na kraju, 1176. njegova je vojska teško poražena kod Mirio Kefala. Manuel je umro četiri godine kasnije. naslijedio ga je 12-godišnji sin Aleksije II. Regentica je bila carska Udovica Marija od Antiohije. Nakon smrti Manuela Bela 3. mogao se slobodno posvetiti svojem planu obnove ugarsko-hrvatskog kraljestva. Bela 3. će od njega napraviti vodeću silu u južnoj i srednjoj Europi. Bela 3. će postaviti temelje za ono što, što će, nažalost, njegov sin Andrija II. uspjeti poslijema rasprčkati, uvodi u principu bizantski dvorski ceremonijal. Uvodi nešto što je, nama se danas možda čini nevažno, ali je izuzetno važno, a to je dvorsku kancelariju u smislu toga da se pisani dokument na sudu postaje važniji od usmenog iskaza sam trenutak kada se to događa, dakle, to je druga polica 12. stoljeća, upravo trenutak kada se u Italiji pojavlju prva, to je se afirmiraju prva sveučilišta, dakle, u principu Bela treći je Ugorsko kraljevstvo suvremenju u svakom smislu. Izvukao ga je iz tog, dakle, konstantnog dinastičkog sukoba u kojem se nazvao pokušava urediti, dakle, dvorske financije, pokušava urediti vojsku i uspostavlja vrlo aktivnu vanjsku politiku, a koliko je bio velik, može se djelomično i vidjeti iz naših, dakle, iz naših kronika, jer to djelomično opisuje i tom Arhidžakom koji je bio dva puta poslanik na, na Belinom dvoru. Bela je Pokušavao, dakle, i a, riješiti to pitanje primogeniture, to jest, kako se zove, nasljeđivanje s tim da je on imao veliku sreću. Jer njegov brat, Stjepan III. je umro, a drugi brat Gejza, koji se vrlo često ne spominje i koji je bio vojvoda, to jest veliki knez u zapadnim, zapadnim a, pokrinama, također je umro prije smrti samoga Bele. Tako da je, u principu, Bela trebao samo odlučiti kojem sinu će ostaviti vlasti. On se odlučio za sustav primogeniture geniture i je odlučio je prepustiti vlasti Ameriku, dok je, dakle, Andri još za života ga je osigurao kneštom u Haliću, to je, dakle, da područje današnje Ukrajine s time da bi onda Andrija trebao postati, postati uh, ubiti Herceg u trenutku kada Emerik preuzme vlast i dakle upravljati onim trećim dijelom Ungorskog krajstva koje u tom trenutku već postaje u principu uprava nad Hrvatskom i Slavonijom. Međutim, vladavina Emerika nažalost biće obilježena stalnim, uh, stalnim sukobima sa svojim bratom koji se nikako nije mogao pomiriti sa činjenicom da, da, da će biti samo Herceg, plus što njegova uprava u Haliću još za života je loše završila, pa je Bela morao nekoliko puta intervenirati. Bela III. izgradio jedan od najmoćnijih dvorova u tadašnjoj Europi. Uspostavio je sjajne veze s Francuskom. Dovojao je Ugarsku, francuske redovnike. Svećenstvo iz Ugarskih i Hrvatskih zemalja počinje odlaziti na Pariško sveučilište. Jedan anonimni notar sastavlja sklasovitu gestu hungaroru. Bela treći bio je posebno učinkovit kada su u pitanju bili porezi, carine i drugi nameti. Uveo je nove poreze i carine. Zapadni vitezovi, koji bi došli u njegovo kraljestvo, nisu se mogli načuditi kako nitko osim kralja nema pravo kovati novac i ubirati carine. Bela je volio sve Francusko. Njegova prva supruga bila je Anne od Chationa, druga je pak bila Margaret, sestra Filipa II. Augusta. Pela trećije je, nakon Rikarda Lavljeg Srca, bio najbogatiji europski vladar tog vremena. Moć i novac osigurali su mu i prestiž. Gotovo je opće pravilo vladavine Arpadovića, te se njihova vlast osjećala u Slavoniji, ali južno Slavonije u Dalmaciji primorju jedva da je bilo. Ali Bela III. je prvi nakon niza slabih ugarskih vladara, čije se ime s ponosom ističe na početku neke dalmatinske isprave. Bela III. na primjer daruje Bartolu krčkom knezu modrušku biskupiju. Krčki knezovi će se od 1430. nazivati Frankapani. Bela III. izgradio je moćan i sjajan dvor. On je vlast Arpadovića ponovno proširio na i Dalmaciju. Njegovi nasljednici sve će to uspjeti upropastiti. Bela treći se na samrti zavjetovao da će poći u križarski rat budući da Bela je umro i nije mogao to izvršiti taj pohod je trebao izvršiti Andrija međutim Andrija je se pokazao kao rastrošen to je vrlo ambiciozan plemić pa onda vladar kasni vrlo ambiciozan ali neuspješan u svim tim svojim ambicijama jer kao je brojni drugi vladari svoju snagu rasipao je na puno stvari nemogući se koncentrirati na na ono bitno u kraljevstvu. Naime, onda bi privukao dakle, plenstvo sebi, napustio je dotadašnji princip koji je uspostavio, uspostavio Stjepan I, a to je da je sva zemlja u kraljevstvu kraljeva. On je jednostavno krenuo tu zemlju dijeliti. I to ne dijeliti dakle, u leno pa da se to nakon smrti vrati, on je to krenuo dijeliti za vječno, jednostavno dijelio je čitave županije, poklanjao plemstvu, zatim je dodjeljivo velike svote novca svojim, dakle, svojim dvorjenima, a istovremeno vjerojatno pod utjecajem svoje prve žene ili trudri izmeranije okružio se samim strancima što naravno lokalnom to jest, dakle ugarskom plestu nikako nije odgovaralo istovremeno treba imati na umu da on dolazi na vlast u 1205 u trenutku kada je situacija na istočno adrijskoj obali vrlo delikatna samo par godina ranije je Zadar izgubljen Venecija je u križarskom pohodu Potpunosti sravnila, sravnila Zadar sa zemljom, preuzela vlast u njemu i kontrolira veći dio Istočnoj obale. Istovremeno dolazi do raspada Bizanskog carstva. Stvara se tzv. latinsko carstvo, a Bizensko carstvo nastavlja živjeti o tzv. trapezunskom carstvu. A sa svojim ženitbenim vezama je Andrija drugi do, do te mjere bio ambiciozan da je čak se nadao da će možda postati u jednom trenutku i car tog latinskog carstva. 8. listopada 1202. godine iz Venecije je isplovila velika flota. Ona je prevozila 4500 konja i oko 9000 konjušara. Pored njih na brodovima je bilo 4500 vitezova i oko 20.000 pješaka. Tih 30.000 vojnika koji su plovili iz Venecije bili su križari koji su krenuli u četvrti križarski pohod. Ali umjesto da plove prema Palestini, križari su za račun Venecije i njezinog dužda plovili prema Zadru kako bi go osvojili. Osvajanje Zadra bio je način da se plati račun za prijevoz križarske vojske do Palestine. Jedan opat iz reda Cistercita zabranio ime pape napad na grad jer je to kršćanski grad, a oni su hodočasnici. Ali pogodba s mletačkim duždom bila je sklopljena i križarska vojska uz pomoć mletačke počela je jurišati na grad. I 13. studenog, 1202. počeo napad. I ujutro pođeše da se u tabore pred vratima gradskim, gdje namjestiše svoje kamenobacače i katapulte i druge svoje strojeve, kojih su imali mnogo. I sa strane mora postaviše ljestve na lađe. Tada stadoše bacati na grad kamenje protiv zidova i protiv tornjeva. Pet dana potraja tako ova navala. I tada postaviše na jedan toranj svoju bušilicu i stadoše bušiti zidove. I kad Zadrani vidje še to zatražiše pogodbu. Dužt Henrik Dandolo uspije osvojiti Zadar, najjači grad na istočnom Jadranu. Formalno, grad se nalazio na teritoriju kojeg su nadzirali Arpadovići, kraljevi Ugarske, Hrvatske i Dalmacije. Ali oni su se borili među sobom oko toga tko će naslijediti Belu III. koji umro 1196. Zadrani su se 1204. pobunili protiv letačke vlasti. Pobunu su podržavali knez Domald Snačić i splitski nadbiskup Bernardin. Pomoć od Arpadovića nije došla. Venecija je gradila trgovačko carstvo na istočnom sredozemlju. Vlasna Dalmacijom bila je ključna u ostvarivanju tog cilja. Belini naslednici samo će joj pomoći u tome. Andrija II. će se 1216. odreći svog prava na zadar, u zamjenu za brodove koji će ga odvesti u njegov neuspješni križarski pohod, na kojemu će ga pratiti i neki slavanski plemići. Doduše, Andrija nije drage volje otišao na taj pohod on još i prije nego što je postao kralj je pokušao je na, na lak način se izvući iz toga pa je 1198. godine krenuo u, u križarski pohod prema području Bosne i tu je kao nešto kao radio, nije sasvim jasno budući da izvori vrlo jasno ne govore o tome što se tu točno događalo ono što se može sluti da je to bilo u smjeru susprezanja takozvane crkve bosanske međutim koji su realni dosezi tog pohoda bili danas je teško može re, rekonstruirati no ipak 1317. ga je dosegla ta, to obećanje i on je krenuo uistinu u peti križarski pohod ali bez ikakvog značajnog uspjeha treba imati na umu da u principu upravo u tom razdoblju ne samo dakle u ugarskoj nego i u, u, u hrvatskom kraljevsku dolazi do jednog vrlo zanimljivog procesa to je proces stvaranja takozvanih kraljevskih servijenata one zadnje diferenci, socijalne diferencijacije kada će Dotadašnji kraljevski službenici, s jedne strane, oni manje uspješni preći u sustav kmetova, a oni uspješniji preći u niže plenstvo, dok će dotadašnji plenstvo postati baroni i veliki magnati. A kralj koji je imao vrhovnu sudbenu vlast u državi i u principu plenstvu, on bi trebao biti ta osoba koja sudi plenstvu, nije ga nikad bilo. Kraljevstvom je uprav, upravljao strani palatin. Ta činjica da je, da je vrlo često posuđivao kraljevski novac, pa onda taj isti novac pokušavao Vratiti novim posudbama s nekih drugih strana, izvodeći različite financijske malverzacije do, do, do toga da je kovao novi novac koji je realno imao manji udio zlata nego što, što mu je bila nomila na i onda prisiljavao dakle, svoje porezne obveznike da stari novac njenjaju za novi. Plus, rasap čitavog tog kraljevskog aparata dovoljno je do toga da se, da, da, da se jednostavno došlo do opće pobune protiv Andrije druga. Andrije II. bio je ambiciozan čovjek, taga je ambicija skupo koštala. Uplao se u rad s Rusijom, želio je doći u Carigrad kao vladar novog latinskog carstva koje je nastalo kada je križarska vojska zauzela Carigrad i svrdnula bizantske vladare s prijestolja. Njegovi ratovi puno su koštali. Pokušao je reformirati svoje kraljevstvo i uvesti viteštvo. Nije uspio. U jednoj od pobuna plemići su ubili njegovu suprugu Gertrudu od Merana. Povod za pobunu bio je ponašanje njezinih njemačkih vitezova i koji su s njome došli na Andrijin dvor. Godine 1217. poveo je vojsko od 15.000 ljudi na križarski pohod. Kada se neslavno vratio, plemstvo ga je primoralo da izda dokument koji je počinjao s ovim riječima. U ime svetog trojstva i nerazdjeljivog jedinstva. Andrija, po milosti Božjoj kralj Ugarske, Dalmacije, Hrvatske, Rame, Srbije, Halića i Vladimirije u sve vijeke. Budući da je sloboda ne samo plemića našega kraljevstva, nego i drugih ljudi ustanovljena od svetog Stjepana, Silom nekih kraljeva, koji su se sad svetili za svoju uvredu, sad opet slušali krive savjete zlih ljudi ili onih koji su išli za svojom koristi, u mnogo čemu bila vrlo stegnuta, zato su se sami naši plemići mnogo puta obraćali jasnosti našoj i naših prethodnika svojih kraljeva s mnogim molbama i zahtjevima, da se naše kraljevstvo preuredi. Mi dakle hoćemo da udovoljimo u svemu molbi njihovoj, kao što smo dužni, osobito zato što je u povodu toga više puta među nama i njima došlo do nemilih neugodnosti, a to se mora ukloniti, da bi se kraljevsko veličanstvo potpunije sačuvalo. Zato podijeljujemo ne samo njima, nego i drugim ljudima našega kraljevstva, slobodu danu od svetog kralja. Ova se isprava zove Zlatna Bula, nazivaju je još mađarskom magnum kartom. Srži isprave bila je u tome da plemići ne trebaju ići u rat osim u obrambeni. Tako je kralj ostao bez vojske. Kralj se bulom još obovezao da neće kvariti novac. Bulom su potvrđena prava plemića i vlasnika zemlje. Ograničena je kraljeva vlast, jamčena je pravda za sve. Rezultat Zlatne Bule bio je taj da je Andrija postao slabiji od svojih plemića. Tako će biti i s njegovim nasljednicima iz obitelja Arpadovića. Sustav kako je uspostavljen činjenica da hrvatskim dijelom kraljstva upravlju Ban i Herceg, Ban kao delegirana vlast, dakle, kojeg postavlja kralj, i Herceg, u principu, kao član Kraljevske obitelji, jasno govori da u principu tu se radilo iako možda neformalno potpisanoj, ali realno personalnoj uniji u kojoj dakle sva kraljevska vlast se diseminirala na svoje hrvatske podložnike preko Hercega i većim dijelom preko bana koji je onda organizirao tu vlast dakle onda i Hrvatskog sabora. U funkcioniraju Hrvatskog sabora u tom razdoblju dvanaest pa onda trinaest stoljeća relativno malo podataka. Dakle, s jedne strane time je očuvan dakle, nekakav unutrašnji administrativni integritet hrvatskog kraljstva, ali realno osoba kralja i njegovo vladanje Hrvatskom je bilo delegirano preko osobe bana. U principu, rijetki su vladari koji su i dolazili u Hrvatsku. Jedan dio, dakle, Kolomanovih nasljednika je bio zauzeti međusobnim borbama za stjecanje vlasti samo u Ugarskoj, a kamoli negdje dalje. A, ali, osim Stjepana drugog, pa onda Andrije drugog, koji je na prolazu posjetio Hrvatsku, tu treba samo istaknuti u osnovi još samo Belu četvrtog, koji je također se našao ovdje zato što ga je nevolja snašla bježeći od mongolske opasnosti, on se zatekao u Zagrebu a na kraju se uspio spasiti živu glavu, zakrjući se u Trogiru. A međutim, ugarski vladari su relativno dakle, rijetko dolazili na, na ovaj prostor budući da su realno njihove aspiracije bile puno šire od, hr od hrvatskog prostora koji u tom trenutku želite mi to priznati ili ne, u principu počeo je polako ulaziti u onu sferu polu periferije. Andrija II. i njegov sin, budući kralj Bela IV., nisu bili u najboljim odnosima. Tako je sin od oca bježao i sklanjao se kod austrijskog vojvode Leopolda. Andrija je odgovorio napadima po Leopoldovim pograničnim imanjima. Leopold je onda odgovorio pustošenjem ugarskih pograničnih imanja. Onda je papa Honorije III. izmirio oca i sina. Mir ne bi dugo trajao. Bela je kasnije pokušavao vratiti dio imanja i bogatstva koje njegov otac razdijelio. Andrije upadao u nove sukove. Na kraju, 26. listopada 1235. Andrije umro. naslijedio ga je njegov sin, Bela četvrti. Jedan od prvih hakata koje on napravio je bilo, recimo, spaljivanje svih stolica u kraljevskoj dvorani Da ne bi ni jedan savjetnik mogao sjediti u prisustu kralja. Jer on jasno htio naznaći da on nije prvi među jednakima. On je prvi i gotovo. On je kraj. u tome u tome nije imao veliku podršku i prvi dio njegove vladavine do do dakle do 1240. to jest 41. druge je bio obilježen brojnim trzavicama jer se plemstvo često često bunilo protiv njega i on je vrlo često tražio savezništva na zapadu prodor mongola da je osvijestio u smislu potrebitosti organizacije vojske, već ranije, u principu, kumanska plemena, koja su bila pogorena od strane Mongola, došle su na istočne dijelove kraljestva i do, dojavile su, u principu, vijesti na Ugarski dvor o dolasku Mongola. Bela je pokušao, pokušao dakle stvarati različite savezništva sa okolnim kraljestvima, međutim, nijedno tih kraljestva realno nije moglo pružiti nekakvu efikasnu pomoć. Te kad je 1240. godine utrčala mongolska vojska pod vostom Batokana, u Bliciponi su, kao što su nekoći mađari činili, poharali kompletnu zemlju. Kralj i njegov brat, Herce Koloman, pokušali su pružiti otpor na rijeci Šajo, međutim, to je završilo Time da je ugorska vojska bila ametice potučena, Koloman je bio teško ranjen, povukao se prema svojim hercežkim posjedima u Hrvatskoj, pa je umro u časmi, preminuo i tamo se dan-danas nalazi njegovo, njegova grob. Bela je s druge strane krenuo bježati i prvo se sakrio kod Fridrika Austrijskog, kojega je onda lukavo zatočio. I nije ga htio pustiti do trenutka dok mu Bela ne prepiše tri zapadne Županije ili je prijetio da ga predati Mongolima. A, I Bela je pristao na to. Nakon toga svjestan je postao da, da, da ne može pretjerano računati u nijednom trenutku na, na tu pomoć dakle, svojih zapadnih saveznika i rođaka. Da je se spustio prema Zagrebu i jedno kratko vrijeme se tu zadržao. Provala Mongola izazvala je stravu. Ime Tatari, mongolski vojnici i njihove pomoćne čete dobili su tijekom provale u Rusiju. Ime dolazi od plemena koje je bilo suprotstavljeno Mongolima i koje je uništio Džingis Khan. Ime ima i svoje podrijetlo u riječi Tartar, koja označava pakao u mitologiji starih Grka. Mongolske vojnike Toma Arhidjakom, suvremenik tih događanja, u svoje povijesti Salonitanske crkve ovako opisuje. Njihovo lice pruža strašan izgled. Noge su im kratke, a prsa široka. Lice im je plosnato, a koža blijeda. Golobradi su, nos im je kukast, a oči male i dosta razmaknute. U njihovo oružje pripadaju nekakvi oklopi od bikopske kože, složene poput ljusaka, ali ipak neprobojni. Kacige nose željezne i kožnate, mačeve zavinute, a tobolce i lukove imaju opasu na vojnički način. Na malenim, ali snažnim konjima, koji podnose glad i napor, jašu poput celjaka. Iako bez potkova, jure konji po hridinama i kamenju kao divokoze, pa i kad su izmučeni trodnevnim, neprekidim naporom, zadovoljavaju se s malo slame kao hranom. Kruha ne jedu, nego mesa, i to bez razlike od čistih i nečistih životinja, piju usireno mlijeko s konjskom krvi. Kralja su spasile Zidine Trogira, njegovo Kraljevstvo u europu činjenica da je tijekom te provale umro veliki kan, da se glavnina mongolske vojske vratila u Srednju Aziju. Kao trajna ostavština tih dana, ostale su zlatne bule, koje je Bela podijelio gradovima. Tim su bulama ustanovljeni slobodni kraljevski gradovi. Bela je shvatio što treba napraviti. Postoje svjesan vojnih slabosti kraljestva, dakle potpunosti, nemogućnosti oslanjena na feodlanu vojsku kao tako. Potrebitosti restauracije kraljevskih utvrda i straženja onog što je njegov otac nazrijevao nekako stvaranje tih slobodnih kraljevskih gradova kao novog fonda za, za dobivanje dakle, novca u kraljevsku kasu i novih a, vojnih obveznika. Dakle, privilegirajući jedan novi svoj stanovnika koji se u principu od 13. stoljeća, stvari kraja 12. stoljeća i počinje pojavljivati, dakle, počinje se pojavljivati gradsko stanovništvo i to u principu prije svega, dakle, trgovci koji dolaze sa zapada, i to je jedan novi svoj stanovništva koji dakle ne privrjeđuje od zemlje nego od trgovine i vlastitog rada i na taj način stvara novu vrijednost i, i njihov posao se može oporezovati. Shvatio je da jednostavno da ih na neki način treba privilegirati i stvoriti od njih svoje saveznike. I kasni Vladari Svaki pametni ugarsko hrvatski vladar pokušaće će se osloniti na gradove, da ih na, na neki način dobije na svoju stranu, kao izvor novca i kao izvor vojske. Tako će Bela IV. izdati jedan čitav niz povelja za slobodne krajske gradove, ne samo u, u Hrvatskoj nego i u Ugarskoj ono što je također jako važno je to bila restauracija toga štelanskog sustava to jest sustava kraljskih utvrda i stvaranja dakle u principu onoga što je u potpunosti Andrija zapustio predajući kraljevsku zemlju u ruke feudalaca Mongolska provola skoro je uništila Ugarsko kraljestvo opustošila Slavoniju i dijelove Hrvatske i Dalmacije Bela je mora obnoviti svoje kraljestvo Obnova je nalagala da popusti u nekim svojim dotadašnjim zahtjevima i načelima. Plemstvo mu više nije bilo neprijatelj, koji je za vrijeme vladavine njegovog oca skoro uništio kraljevstvo. Plemstvo je sada postalo nužni partner. Nada Klajić u knjizi povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku piš. On mora, na primjer, prepustiti plemstvu pravo, dotada samo vladarsko, da se i ono zaštiti utvrdom gradu, odnosno utvrdi. To je to potrebnije što se i nakon provale očekuju novi naleti Tatara. Tako sada gradi utvrdu da kako uz kraljevu dozvolu, ona tko može. Zagrevački biskup gradi Medvedgrad, a kanonicima da je kralj 1247. jedan dio gradeca da ondje sagrade neku kulu za sebe i svoje stvari. Kako Okić nije bio dovoljna zaštita cesti koja je ispod njega prolazila prema slovenskim zemljama, Bele je dopustio Ivanu Jaroslavljevu, Okićkom županu ili Knezu, da na brdu Lipovcu, kojemu je poklonio, sagradi kastrum. Ivan je to doista i učinio, i to na svoj trošak, a na obranu i čast kraljevstva. Da bi ga nagradio za vjernost, kralj mu daje drugi svoj pogranični kastrum, naime Breganu. Što više, i topuski opad dobiva 1260. godine pravo da na otoku Svetog Vladislava, današnji Bihać, sagradi za svoju obranu kulu i kuće. Bela četvrti uspije je vratiti zapadne dijelove kraljevstva kojemu je tijekom mongolske provale otao Frederik Austrijski ali 1249. bio je prisiljen prepustiti zadar Veneciji. Pratovao je za Štajersku s Češkim kraljem Otokarom II. i s novo proglašenim Srpskim kraljevstvom. Bela je 1261. uspio zaustaviti drugu mongolsku invaziju na Ugarsku. Pod Belom IV. izgradilo se puno utvrda gradova sela. U zemlju su pozvali naseljenici koji su trebali napučiti zemlju pustošenu mongolskom provalom. Ali na kraju se s Belom četvrtim dogodilo ono što se dogodilo i s mnogim prijašnjim Arpadovićima. Posvađao se sa svojim sinom. Bela je najvjerojatnije prema nagovoru svoje supruge oduzeo slavonsko herceštvo sinu Stjepanu i predao ga mlađim sinu Beli. Stjepan se pobunio 1262. protiv voca i ovoj mu je morao dati istočni dio države. Mira ipak nije bilo. Bela je umrao 1270. Naslijedio ga je Stjepan V s njime će početi propadanje Arpadovića. Svi kasniji Vladari Izabele četvrt, Stjepan peti, pa zatim Vladislav četri u principu imali su jednog ili jednog nasljednika. Tako Stjepan peti je imao dakle Stjepan Peti oženjući se sa Kumanskom princezom upravo iz razloga stvaranja tog saveza sa Kumancima, dobio je sina Vladislava četiri koji je živio raspusnim životom i vrlo često su ga papinski legati koji su dolazili Pokušavali urazumiti. Vrlo je se radilo i o laganom vraćanju poganstva, budući da kumani nikad nisu u potpunosti prihvatili i Umro je, dakle, bez, bez nasljednika, da pač je bio ubijen od tih istih kumana. Te je, te je došlo do, do, do toga da u principu Krajska kuća nije imala više muškog nasljednika. Jednostavno, nije se više moglo, nije bilo čak ni muške osobe, dakle, u, u liniji rata da, da bi mogla naslijediti Krajinsko prestolje 1290. godine. Javile su se austrijske kuće javila se javio se dakle napuška kuća budući da je Vladislavaova sestra Marija bila uh, oženjena za uh, Karla drugog uh, uh, Anžua dakle Siciarsko kralja pa se po toj liniji zahtijevalo dakle nasljedstvo Ugarske krune koja će dakle linija i preuzeti na kraju Ugarsku krunu, javilo se i Češko plenstvo koje je dakle također bilo u rodbinskim vezama, a javili su se i pojedini pretendenti poput jednoga avanturiste u kojem se nažalost malo zna Andrije iz Poljske koji je stvrdio da je, da je princ i do tada nepoznati brat Vladislava četiri međutim vrlo brzo se to razotkrilo pa je čovjek završio na vješalima. Stjepan V. vladao je dvije godine. Za to vrijeme vladao je sukob između kralja i nekih plemića. Jedan dio njih pobjegao je na Češki dvor. Zajedno s njime bježi i kraljeva sestra Ana, koja sa sobom odnosi i kraljevo blago. To pak dovodi do rata s Češkom, koji ne rješava ništa, ali zato umire kralj nakon dvije godine vladanja. Nasljeđuje ga Ladislav, koji vlada do 1290. Kada je došao na prijestolje, bilo mu je deset godina. Regent mu je majka Elizabeta Kumanka, njezin glavni pomagač, slavonski ban Joakim Pektar. I opet se nastavljaju borbe između plemića i kralja. U toj borbi pogiba i Pektar. Ubija ga moćna plemička slavonska obitelj Babonića. Na kraju Ladislava ubijaju njegovi omiljeni kumanci ubili su ga navodno, jer se previše približio tatarima. I u toj potrazi za, dakle, za muškom linijom, pronađen je nasnik Andrije II. Onog nestetog Andrije II. koji je uspio rasprčkati cijelo kraljstvo. I to je bio Andrija III. Naime, Andrija III. bio je sin Ištvana, to je Stjepana Postuma. Dakle, Stjepan Postum je sin Andrije II. i njegove treće žene Beatrice Dejeste, s kojim se, s kojim se ovaj ženio dvije godine prije, prije smrti. I sam Stjepan je rođen, u principu, nakon smrti Andrije II. Nakon smrti kralja je Beatrice Deste otišla, otišla dakle, u Italiju. Tamo se je dakle, rodio Stjepan, koji se oženio dakle, u Mlecima za, za, za Tomazinu Morosini i, i rodio se Andrija II. To je bilo dakle, jedina šansa u ugarskom plenstvu da, da dobiju, dakle, vladara iz kraljevske krvi iz muške linije. Iako je dio plemstva ga odricao Andriju II kao nelegitimno, budući da su ondašnje u principu braća braća Stjepanova smatrala ga nelegitimnim djetetom. Andrija kad je došao na vlast Prvo što je morao, morao je pridobiti svo to silno plemstvo na svoju stranu. Prvi dio vladavine, iako budući da je on vladao čak 11 godina, je proveo tome da samog sebe uspije stoličiti i pokazuje se kao izuzetno uspješan vladar. U tome mu je velikim dijelom pomogla njegova, njegova majka Tomazina, koja je uspješno ispregovarala nekoliko pobuna protiv kralja, uspjela je izdogovarati i ono što je sad zanimljivo što je u principu, htijući se zahvaliti maljci, maljci sami sebe pokopo, njoj proglasio Hercegom kraljestvo i time se pokopao zato što velik dio prvenstva nije htio priznati ženu kao Hercega u kraljevstvu, te je postupno došlo do stvaranja pobune prije svega u hrvatskom dijelu kraljeva kojim su se priklonili i neki neki ne, jedan dio ugarsko plenstva. Godine tisućite na sam Božić Stjepan se okrunio za kralja Ugarske. Bio je to prvi Arpadović koji se okrunio krunom kralja Ugarske, koja će se tada nazivati krunom Svetog Stjepana. Godine 1301. umro je Andrija III. unuk Andrije II. koji je živio u Veneciji. Tako je izumrla muška grana Arpadovića. Ugarska, Hrvatska i Dalmacija dobili su novu vladajuću kuću. Bili su to anžuvinci govori doktor Gordan Ravančić. Na čelu te hrvatske pobune bili su Šubići, tadašnji moćni knez Pavao Šubići, pa onda i njegovi, dakle, njegova, njegova braća, a i kasniji, kasniji sinovi. Oni su zastupali onu liniju, dakle, ih htjeli dovesti na, na ugorsko predstavlje, ono kog su smatrali zakonitim vladarom, to je bila ona linija dakle, iz Južne Italije, Anžuvinci koji su već dakle još nakon već nakon smrti Ladislava Ladislava Komanca zahtijevali krunu. Ta borba potrače dosta vremena jer Marija je to svoje nasljedno pravo prebacila na svog sina Karla Roberta, to jest na svog unuka Karla Roberta jer je, jer je prvotno treba poslat kraj kralj karlo martel a međutim ko, kako je čitav postupak dugo trajao nikako, nikako da se da da, da svrgnu andrija drugog Koji je pokušao različiti privilegijama na privući šubića i, i, i Hrvatsko plenstvo. jednostavno je tek 1301. godine još za života samog andrija drugog to jest 1300 te je doveden karlo robert u Zadar krunjen prvi put i nakon toga je počela njegova za zauzimanje hrvatskog predstava jedna tisuća tristo andrija će umriti izumrit će dakle loza arpadovića ali tek jedna godine će dakle s sedam godina će trajati karlo preuzimanje ugarske krune Poštovani slušatelji i slušali ste povije četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija. Povije četvrtkom za vas su pripremili. Glazbeni urednik Maro Marke tekst čitao Ivan Kujundrić, emisiju snimila Katarina Barišić, a u redu je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.